Liniștea vorbește de ecartole Tole. Introducere Un adevărat maestru spiritual nu are ce să predea în sensul convențional al cuvântului și nu are ce să îți adauge sau să îți ofere, cum ar fi în noi informații, credințe și reguli de conduită. Singura menire a unui învățător este să te ajute să înlături tot ceea ce te desparte de adevărata ta ființă și de ceea ce deja știi. Maestrul spiritual te ajută să-ți descoperi acea dimensiune din adâncul ființei tale, liniștea. Dacă vei căuta la un maestru spiritual sau în această carte idei stimulatoare, teorii, credințe și discuții intelectuale, vei fi desamăgit. Cu alte cuvinte, dacă dorești hrană pentru minte, nu o vei găsi și, mai mult, nu vei înțelege însă și esența învățăturii, esența acestei cărți care nu rezidă în cuvinte, ci în tine însuți. Este bine să îți amintești și să simți acest lucru în timp ce citești. Cuvintele nu sunt altceva decât indicatoare. Ceea ce ele indică nu poate fi găsit în sfera gândirii, ci într-o dimensiune mai profundă și infinit mai vastă decât gândirea. Pacea plină de viață este una dintre caracteristicile acestei dimensiuni. De câte ori vei simți că pacea lăuntrică te copleșește în timp ce citești, cartea își îndeplinește față de tine rolul unui învățător, îți aduce aminte cine ești și îți arată drumul spre casă. Aceasta nu este o carte pe care să o citești din scoarță în scoarță și apoi să o uiți în bibliotecă. Trăiește cu ea, răsfăiește-o frecvent și, cel mai important, las-o deoparte la fel de frecvent. Altfel spus, petrece mai mult timp ținând-o în mână decât citind-o. Mulți cititori vor simți impulsul firesc de a se opri după fiecare frază, de a face o pauză pentru a reflecta asupra celor scrise. Este mult mai util și mai important să te oprești din citi decât să continui să citești. Îngăduie cărții să-și îndeplinească menirea, să te trezească și să te scoate la lumină departe de cărările bătătorite ale gândirii tale repetitive și condiționate. Această carte poate fi considerată o adaptare pentru zilele noastre a celei mai vechi forme de învățătură spirituală, sutrele indiei antice. Sutrele au darul extraordinar de a releva adevărul sub forma aforismelor și a zicalelor scurte, fără vreo elaborare conceptuală. Vedele și Upanishadele sunt învățăminte sacre păstrate sub forma unor sutre, așa cum sunt păstrate și cuvintele lui Buddha. De asemenea, cuvintele și parabolele lui Isus, scoase din contextul narrativ, pot fi privite ca niște sutre, ca și învățămintele din Tao Te Ching, cartea chinezească antică a înțelepciunii. Puterea sutrelor rezidă din concizia lor. Ele nu provoacă mintea mai mult decât este necesar. Ceea ce nu spun, dar indică, este mai important decât ceea ce arată. Asemănarea cu sutrele a scrierilor din această carte este marcată mai ales în capitolul întâi, Liniștea și tăcerea, care adună doar cele mai scurte fraze. Acest capitol conține esența întregii cărți și e posibil să fie tot ceea ce le trebuie unora dintre cititori. Celelalte capitole sunt scrise pentru cei care au nevoie de mai multe indicatoare. Ca și sutrele antice, scrierile din această carte sunt sacre și constituie rodul unei stări a conștiinței pe care o numim liniște. Spre deosebire însă de sutrele antice, ele nu aparțin vreunei religii sau tradiții spirituale, ci sunt accesibile imediat întregii omeniri. De asemenea, există și un sens al urgenței. Transformarea conștiinței umane nu mai este, ca să zicem așa, un lux pe care și-l pot permite numai câteva persoane izolate, ci o necesitate, cel puțin dacă omenirea nu se va autodistruge. În ziua de azi, disfuncțiile vechii conștiințe și ascensiunea celei noi sunt din ce în ce mai prezente. În mod paradoxal, lucrurile se înrăutățesc și se îmbunătățesc în același timp, deși răul este mai evident, întrucât face mai mult zgomot. Această carte, desigur, folosește cuvinte care, în timpul citirii, devin gânduri în mintea ta, dar ele nu sunt gânduri banale, repetitive, gălăgioase, egoiste, cerșind atenție. Asemenea tuturor liderilor spirituale, asemenea anticelor sutre, gândurile din această carte nu spun, uite-te la mine, ci uite-te dincolo de mine. Deoarece gândurile au apărut din liniște, ele au putere, aceea de a te purta înapoi în tăcerea din care s-au născut. Liniștea aceea este de asemenea pace interioară, iar tăcerea și pacea sunt esența ființei tale. Liniștea este cea care va salva și va transforma lumea.